Die walross Die Fellfreunde waren schon seit dem frühen Morgen am Strand. Aber nicht zum Spielen. Schaufel! Rubble grub einen alten Eimer aus dem Sand. Rubble räumt auf! Und Rocky schob eine Kiste heran. Darf ich werfen, Rocky? Bist du bereit? Ja, bin ich. Der Eimer sauste durch die Luft Guter Wurf. und landete genau in der Kiste. Und ohne hinzusehen. Aber Rocky war schon weitergelaufen. Zu einer kaputten Getränkedose, die auf dem Strand lag. Greifer. Auch die landete in der Kiste. Genauso wie der ganze andere Müll, der überall verstreut war. Alle Hunde waren mit Feuereifer dabei. Es macht total Spaß, den Strand der Abenteuerbucht sauber zu machen. <lacht> Das fanden Bürgermeisterin Gutherz und Ryder auch. Das war aber auch dringend nötig. Der Wind hat die meisten Mülleimer umgeworfen. Ich bin sehr gespannt, wer heute den Preis als bester Strandmüllsammler gewinnt. Oh. Der Preis war ein großer Knochen. Und den wollte jeder. Oh, ich will den Knochen gewinnen. Oh. Dann musst du besser sein als ich. Ich bin so schnell wie eine Maschine. Genau in diesem Moment entdeckte Chase einen großen Haufen Müll, nur wenige Meter vor sich. Blitzschnell flitzte er los, aber Marshall hatte den Haufen auch gesehen und rannte hinterher. Doch als vor ihnen plötzlich ein dicker Krebs auftauchte, stolperten beide über ihre Pfoten. <lacht> Und ehe sie sich aufrappeln konnten, hatte Rubble den Müllhaufen bereits auf seine Schaufel geladen. An diesem Müllberg seid ihr einfach vorbeigegangen. So gewinnt ihr den Knochen niemals. Das hatten sich Chase und Marshall irgendwie anders vorgestellt. Während die Fellfreunde den Strand sauber machten, tat Captain Tolpatsch dasselbe draußen auf dem Meer. Und er ließ sich dabei nicht stören. Auch nicht von Walli, dem Walross, das gerne spielen wollte. Hallo Walli, tut mir leid, im Moment gibt es keine Belohnung. Ich fische nämlich Müll aus dem Wasser. Dazu hatte das Walross auch große Lust. Es schwamm zu einer Flasche hinüber und warf sie direkt in den Kescher von Captain Tolpatsch. Ja, schön. Wenn du mir hilfst, muss ich dir wohl was geben. Captain Tollpatsch kramte in dem Eimer herum, der neben ihm im Boot stand. Wie wär's mit einer Muschel? Hier, bitte, mein Freund. Das Walross ließ sich die Muschel schmecken <lacht> und machte dann übermütig einen Salto in der Luft. <lacht> so ein schönes Kunststück. Kannst du noch eins? Natürlich. Dieses Mal machte das Walross eine Schraube und drehte sich ein paar Mal um sich selbst. <lacht> Sehr viel Mühe gegeben. Zur Belohnung bekam Walli noch eine Muschel. Was kannst du noch? Überlegte kurz und tauchte dann ab. Ach so, die Luft anhalten. Das ist ganz neu. Du bist schon ziemlich lange unter Wasser. Das Wasser kräuselte sich. Aber Walli tauchte nicht wieder auf. Walli? Ich finde, das reicht jetzt langsam. Walli, wo bist du? Besorgt steckte Captain Tolpatsch seinen Kopf ins Wasser. Das Walross saß auf einem unterirdischen Felsen fast auf dem Meeresgrund und konnte sich anscheinend nicht bewegen. Schnell tauchte der Captain wieder auf. Er wusste, wen er benachrichtigen musste. Ryder, hier ist Captain Tollpatsch. Hallo Captain, was gibt es denn? Es geht um Wally. Er wollte mir ein Kunststück zeigen und ist ganz tief runtergetaucht. Und jetzt äh, kommt er nicht wieder rauf. Also ich verstehe das nicht. Sie sagen, Wally ist unter Wasser? Ja, ich glaube, er steckt fest. Walrusse können lange die Luft anhalten, aber nicht ewig lange. Könnt ihr bitte nachsehen, was mit ihm ist? Keine Sorge, Captain. Die Paw Patrol ist schon unterwegs. Sofort rief Ryder die Fellfreunde zusammen. Und, und? Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Der Müll am Strand musste warten, auch wenn Marshall schnell noch einen Trichter aufsammelte, der ihm aber über den Kopf rutschte. Ich komme! Wie üblich kam er als letzter am gläsernen Fahrstuhl an. So stürmisch, dass wieder einmal alle durcheinander purzelten. Oh, Schön, dass ihr mir nie böse seid. Sie sprangen in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken und Hähnen während der Fahrstuhl sie nach oben in die Zentrale brachte. Was für eine Aufgabe wohl heute auf sie wartete. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Schön, dass ihr schon da seid, Freunde. Heute müssen wir uns richtig beeilen. Es gibt ein Problem mit Walli. Er wollte <lacht> Captain Tolpatsch etwas vorführen. erst getaucht und immer noch unter Wasser. Walrosse können lange die Luft anhalten, aber nicht ewig lange. <lacht> Zuma, du bringst deine Tauchausrüstung mit und dann suchen wir beide nach Walli. Ab ins Wasser! Chase, halte deine Seil, wenn wir bereit für den Fall, dass wir Wally rausziehen müssen. Das ist ein Fall für Chase! Alle anderen räumen weiter den Strand auf und gewinnen den. K Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh Gott, oh Jetzt zählte jede Sekunde. Ryder sauste die Stange hinab und machte sein rotes Quad-Start klar. Suma ja. und Chase dagegen rutschten die lange Rutsche mit den vielen Kurven hinunter. Der kleine Labrador landete in seinem Luftkissenboot, das ihnen heute gute Dienste leisten würde. Und Schäfer und Chase sprang in sein Polizeiauto. Schnell überprüfte er noch einmal alle Funktionen. Und dann konnte es auch schon losgehen. Chase, du fährst zum Strand. Mach ich Ryder. Rettungsweste aufblasen. Chase bog ab Richtung Strand, während Ryder die Kufen seines Quads ausfuhr. Schon war er im Wasser und flitzte neben Suma über die Wellen. Genau auf Captain Tolpatsch zu, der sie bereits ungeduldig erwartete. Ich bin direkt gegenüber von Captain Tolpats Schiff. Das ist gut. Wir versuchen jetzt erstmal rauszukriegen, was mit Wally los ist. Der Captain winkte ihn erleichtert zu. Leider! Suma! Danke, dass ihr so schnell gekommen seid! Keine Sorge, Captain, wir finden Wally. Ryder und Suma schlüpften in ihre Taucheranzüge. Fertig, Suma? Achtung, fertig, das werden! Los, Paw! <lacht> Patrol! Aber Ryder und Suma waren bereits abgetaucht. Sie tauchten tiefer und tiefer. Das Walross hockte immer noch auf dem Felsen und hatte sich in einem Netz verfangen. Es sah ziemlich erleichtert aus, als es die beiden kommen sah. Und Ryder versuchte sofort, das Netz zu lockern. Aber das funktionierte nicht. Siehst du das, Suma? Das Netz ist ganz straff. Es hängt an dem Anker fest. Ryder tauchte noch tiefer hinab zu dem alten, rostigen Anker, um den das Netz sich gewickelt hatte. Es gelang ihm, das Netz zu lösen, als sich ein riesiger Schatten näherte. Ein Wal schwamm vorbei. So dicht, dass Ryder ihn fast berühren konnte. Aber schon verschwand der Riese wieder in den Weiten des Meeres. Jetzt aber schnell. Ryder griff nach einem Haken an Sumas Rucksack und befestigte ihn an dem Netz. Der Haken hing an einem dicken Seil, das sich straffte, als Suma nun hinauf zur Wasseroberfläche schwamm. So zog er das Walross immer höher und höher, während Ryder von unten schob. Captain Tolpatsch hielt die Spannung kaum noch aus. Na komm, Walli, mein Freund. Du schaffst das. Das weiß ich ganz genau. Der Captain hatte Recht. Walli? <lacht> Wally, du bist wieder da! Und Ryder und Zuma auch. Ja, ich hab's gewusst. Also, ich wusste es nicht richtig, aber ich hab's gehofft. <lacht> Walli hat sich mit dem Fischernetz eingewickelt. Er ist zu so groß. Ich kriege ihn nicht raus. Hm. Wir ziehen Walli mit der Seilwinde von Chase an Land. Dort können wir ihn dann auswickeln. Gute Idee, das machen wir. So schnell er konnte, schwamm Suma zum Strand, wo Chase in seinem Polizeiauto wartete. Chase, Ryder braucht die Seilwinde. Ist gut, Seilwinde. Wupp. Rasch zog Chase das Seil aus der Winde, lief damit zum Ufer und warf es Suma zu. Hier, fang. Hab sie. Schon war der Labrador wieder auf dem Rückweg zum Schiff, wo Ryder ihm das Seil abnahm. Danke, ganz schön schwer, so ein Walross. Ryder tauchte ab und befestigte das Seil an dem Netz, in dem Walli immer noch feststeckte. Chase, Ziehen langsam an Land. Seilwinde! Die Winde setzte sich in Bewegung. Das Seil straffte sich und zog das Walross langsam Richtung Ufer. Ja, toll gemacht! Erleichtert sah Captain Tolpatsch zu, wie das Walross, Suma und Ryder den Strand erreichten und Wally von dem Netz befreit wurde. Dann sprang der Captain in sein Schlauchboot und paddelte hinterher. Oh, Wally, du bist gerettet! Ich habe mir Sorgen gemacht! Glücklich lief er auf das Walross zu und sprang ihm so übermütig an den Hals, Hurra! dass beide umfielen und im Wasser landeten. Danke, Ryder! Zuma und Chase natürlich auch. Ihr habt Walli gerettet. Ah, ah. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die anderen Fellfreunde waren unterdessen sehr fleißig gewesen. Rocky verstaute gerade eine Kiste nach der anderen in seinem LKW, als Ryder, Zuma und Chase zurückkamen. Ryder, sieh mal. 16 Kisten mit Recyclingmüll. Wow, Rocky, hast du das alles alleine eingesammelt? Naja, die anderen haben mir geholfen. Allerdings... Und darauf waren Marshall, Rubble, Sky und alle, die mitgemacht hatten, auch sehr stolz. Das ist der Müll, den wir alle gemeinsam gesammelt haben. Und wie ich es versprochen habe, bekommt der fleißigste Hund von euch den Knochen. Den Fellfreunden lief das Wasser im Mund zusammen. Ah. Der Knochen, den die Bürgermeisterin auf ein rotes Kissen gelegt hatte, mm. sah ja so lecker aus. Mm. Eigentlich... Sind alle Hunde fleißig gewesen. Und deshalb mussten eigentlich auch alle eine Belohnung bekommen. Aber erst einmal warf die Bürgermeisterin Marshall den Knochen zu. Der begeistert damit begann, ihn abzuschlecken. Aber schon griff Ryder in seine Tasche und zog jede Menge Hundeleckerlis heraus, die für alle reichten. Und natürlich bekam auch jeder ein Stück vom Knochen. Als alle satt waren, holte Ryder einen Ball herbei. Gemeinsam mit Wally und Captain Tolpatsch tobten die Fellfreunde ausgelassen am Strand herum und freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer. Ja. <lacht>